ніби невагома безтілесна риба. Елінові не хотілося виходити з того дивного стану. Йому інколи здавалося, що він розтане у високості і зведе всі рахунки з землею, та мене в час і хвиля чарів спадала, і болі та втома тіла повертали його свідомість до сприйняття суворої реальності синайської пустелі, що оточували його звідусюд. Після двох тижнів він уже зовсім не відчував голоду, і тиха радість перемоги над потребою плоті панувала в серці Ісідор. Все менше спав Еллін, все більше заглиблювався у себе, забуваючи довколишній світ. Інколи він сидів на верхів'ї гори по два дні, навіть не спускаючись вниз, щоб випити води з джерела. Потім він брав з собою посудину з водою, щоб час від часу зволожити пересохлі вуста. Так минуло чотири тижні. Ще кілька разів збунтувало тіло, манило Еліна видінням смачних страв, але він навіть у сні зневажливо усміхався тим хитрощом плоті і не підходив до столів, заставлених вишуканими стравами. А потім прийшли видіння наяву. Одного разу з глибини ущелини з'явилася постать у синьому гематиї. Вона прямувала до Ісідора. Він пізнав батька Сократеса. Старий стратег помітив сина, кинувся до нього, обняв. По зморшкуватих щоках покотилися сльози. «О, боги, як довго я шукав тебе! Весь світ об'їздив, обходив. Чому ти не вернувся додому, синку?» Не написав. «Батько, я не міг вернутися без гіпатії. Ти розумієш? А вона загинула». «Розумію», – сумно промовив батько і важко зітхнув. «Тяжко втрачати таку прекрасну подругу». «Але подумай, синко, не дивись на мене суворо, подумай сам, хіба після її смерті вмирає світ, хіба на березі моря не граються діти, хіба сонце згасло». Для мене згасло батько. Воно може знову спалахнути, Вісідори. Твоя любов відродиться в іншій подобі. Засяє в інших очах. Гіпатія лише донька одвічної жіночості. Вона не одна. Ні за що, скрикнув Вісідор, обнімаючи іншу, я буду бачити вістря сокири, що впала на шию моєї коханої. Невже ти не збагнеш? Чого ж ти хочеш досягти своїм аскетизмом? Вдакірного запитав батько. Навіщо мучиш тіло? Навіть пса добрий господар жаліє й годує. А це ж все-таки тіло, яке несе в собі твій божественний розум, дає душі відчуття, проявляє твою свідомість для вияву на землі. І тримає мій дух в полоні, скрикнув Ісідор. Навіщо ти прийшов до мене? Невже лише для того, щоб збити мене з шляху пошуку? Ти нічого не знайдеш, з жалем сказав батько, лише порожнечу в самому собі. Ти не там шукаєш. Хай вперто одвітив Ісидор. Але я бажаю знайти, що в мені є, крім ілюзорних земних бажань і почуттів. Мене не приваблює земна слава, походи, влада і навіть кохання. Чого ж я буду прагнути? Навіщо стану оберігати тілесну темницю? Невже не краще піти на поклик невідомого? Поклик порожнечі гірко сказав Сократис і почав танути в повітрі. І Сідор жахнувся. Привид лише привид. Потім усміхнувся а як же інакше? Де вже міг взятися батько в цій страшній пустелі? Але, як дивно, він не здивувався появі Сократиса. Якийсь новий небувалий стан свідомості. Ще минуло кілька діб, і в сутності Елліна почали звучати короткі фрази. Вони випливали з невимірної глибини, дзвеніли, наче мелодійні акорди арфи, танули. Їхнє значення відкладалося в серці Сідора, як плоди роздуму і терпіння. І ткало тканину нового розуміння життя. Те, що народилося, має вмерти. Те, що можна втратити, не існує. Меч розділення окремість, жало окремості форма, принада форми ілюзія життя,